Shekjest kur ja smar seriozisht mentalisht eretardum trut vogël shumë keçim shumë goja shkumëm shkumën sikur me pastëpi shampon rima jemi ty trullan bloshdon si mekon, tromblon, kupton, edi, skolivje, haloje, iri, me kontromjans po m kupton e di ska lidhje haloje i ri un vi xhokon me tabi edhe pse nuk muj me ungi gjithmon lypi mashum por ty jo monstrom nuk ka flum ndonjërdaj gjeldën sikur nxha me gishtun si ul me, me noi truni nuk e munoj se ju vetësh me hun me nuaj hiç pa gojë u shkatroj nuk muj ne vokule se nuk kam kondicion me çime muzika çajin godna sony playstation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 E gjallë, shumë e gjallë E <laughs> besit He, këna kë nuk, nuk e gënesht më rëna në, në thonë Se për është të nga likë A për është e gjallë Këta nuk e nërmande